Широкознаним у вузьких колах Миргорода ветеринаром, а за сумісництвом ще і Гоголе, і відьмознавцем, в якості якого він теж знайомий у Миргороді, а заодно придбав собі безцінного радника, якого мені так і не вистачало на час роботи над повістю про Гоголя та українськими відьмами. того літа, як уже було сказано, я підрехтовував на Миргородському. Бальнелогічному курорті свою дещо підпалу печінку вкупі із хронічним гастритом. Тричі на день ходив до бівета пити тамтешню мінеральну воду, а у вільний час потихеньку займався гоголем. Біля бувета мене і застукав пан Петро Іванович Гобгопчинський, який колись займався миргородською породою чорнорябих свиней. М'ясо сального типу. За освітою, як уже було сказано, він ветеринар. Та ще й кандидат якихось там науки, який змушений був перекваліфікуватися, на самій науці він нині не поїдеш, бодай і пов'язаний із свиньми. На Гоголе і відьмознався заодно, виступаючи в якості коробейника, продавав на території курорту якийсь там широжиток. Жити ж на щось треба? Пригадую. Тоді до мене підійшов, власне, підкотився, таким собі дещо перезрілим. Колобком маленький лисий і червонощокий товстунець схожий водночас і на Петра Івановича Добчинського, і на Петра Івановича Бобчинського. Прогадуйте у Микола Васильовича? Обидва нізенькі, куценькі, дуже допитливі і надзвичайно схожі один на одного. І далі Гоголь подає одну суттєву деталь у статурі своїх героїв. Обидва з невеличким черевцем. Так ось. Зробіть із Петра Івановича Добчинського, і Петра Івановича Бобчинського одного добродія, якого собі добчин Бобчинського, і ви матимете в натурі його Бобчинського теж Петра Івановича. Він і говорить так само швидко, і навіть трохи шепелявить, як Петро Іванович Бобчинський, у якого за авторитетним свідченням Івана Івановича Бобчинського у роті один зуб з присвистом який, як і Добчинський, Бовчинський, про що б не почав розказувати, неодмінно захоплено вигукне надзвичайна пригода або несподівана звістка. Хоч та пригода була звичайною, а звістка – сподіваною. Тож у розмову зі мною Петро Іванович Гоб Говчинський теж почав зі свого традиційного вигуку. Несподівана звістка для нас. Та й для вас, шановний метр, і взагалі, славний трудівнику нашої забур'яненої літературної ниви, ви пишете щось там про Гоголя. Знаю. Знаю предибенцію якусь чи химерію. І треба було ж мені на зустрічі з курортниками, адміністрація наполігши організувала літературну зустріч із шанувальниками красного письменства бовкнути у відповідь на традиційне над чим зараз працюєте?» що пишу химерну повість про Гоголя. А я до вашого відома, озирнувшись, перейшов на шепіт з присвостом, тільки я і тільки в усьому Миргорді знаю останню тайну Гоголя. І що це? Таке. Навіть чому я розгубився, не знаю, перед товстунцем-ветеринаром і за сумісництвом Гоголизнавцем. «Остання тайна Гоголя – надзвичайна пригода!» – заспівав своїй Петро Іванович Гоб Гобчинський. «Але не будемо казати Гоб, поки не перескочимо!» Так мені завжди і батько, і дід радили. Народна мудрість перевірена віковим досвідом. Спершу давайте укладемо консенсус. Виберете мене відомого у Миргороді Гоголезнавця – у свої радники-порадники та консультанти на час роботи над химерією про Гоголя. А я вам, але тільки вам, розсекречу останню тайну Гоголя. В усьому світі, білому, відому тільки мені. Але як вам вдалося її розгадати? Секрет фірми. Надзвичайна загалом пригода – приключка. Я дійшов до неї своїм, як Шерлок Холмс, Казав дедуктивним, чи яким там методом? Дедукція. Дедукція.